Alhamdulillahu wa salatu wa salamu wa ala rasulillah wa ba'd kuna suali ya kwa imegawanyika katika vigawanyiko viwili nimeulizo suali la kwanza kwamba je kunae watu ambao kwamba wanaweza kusababisha mfaka, mpaka mvua ikakatika wakati mvua inaponyesha na suali la pili ni inasemekana kuna watu ambao kwamba wanatengeneza mvua kisha inanyesha je nafaa kuchukua fursa ya kuomba dua wakati ule kwa sababu miongoni mwa wakati ambazo kuomba dua hujibiwa na wakati mvua inaponyesha hizi ni suali mbili tutajibu suali la kwanza kwa wazo wake Allah subhanahu wa ta'ala naam tunalojua hakuna kinataweza kufanyika huku duniani ila kwa kudra zake Allah subhanahu wa ta'ala hakuna kitu ambacho kwamba kinawezekana kufanyika ila kwa uwezo wake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na tulivyosoma katika darasa yetu kwamba uwezo wa kushusha mvua ni wa Allah Subhanahu wa Ta'ala na uwezo wa kusimamisha mvua isinyeshe ni uwezo wake Allah Subhanahu wa Ta'ala yake. Hakuna yoyote katika viumbe vya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba anaweza kudai kwamba atasimamisha mvua. Naamna na, huenda Allah Subhanahu wa Ta'ala akawapatia waja mitihani. Wakaweza kufanya vitu mbili tatu kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala yeye mwenyewe ndi akasimamisha mvua hiyo. Kisha watu wakawa wanaitikadi kwamba wana uwezo na wengine huenda wakawaamini wale kwamba ni uwezo wa wale watu bali inakuwa sio uwezo wa wale watu ni uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala kuweza kusimamisha hiyo mvua. Na kuna wengi ambao kwamba wanajaribu kusimamisha mvua mara kadha wakadha. Mara nyingine hutokea kadri ya Allah akaisimamisha mvua ile, sio wale watu. Na mara nyingine Allah Subhanahu wa Ta'ala akawaonesha kwamba hamna uwezo jua hilo na ikaendelea kuonyesha mvua. na na hiyo yote inatuonesha kwamba ni Allah Subhanahu wa Ta'ala yake dio ana uwezo jua hilo na yote ambayo kwamba ataamini kwamba kuna kiumbe ambaye kwamba anaweza kusimamisha mvua basi huenda akaingia katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na inakuwa anaingia katika hatari iliyokuwa kubwa na huyo mwenye kudai kwamba anaweza kusimamisha mvua vile vile anakuwa anaingia katika kum... anaweza kuingia katika kufur anaweza kuingia katika kufur Naam, na amna Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa wale ambao watajepusha na shughuli hizi na Allah ndo mjuzi juu ya hilo. Ama nukuu ya pili kwamba kunao watu ambao kwamba wanaitwa rain makers, yani ni watu ambao kwamba wanatengeneza mvua. Kisha mvua inanyesha. Katika hii kabla tujibu ile kipengecha pili kwamba tunafaa kuchukua fursa ya kuomba dua. Kwanza kabisa itakuwa inapingana kabisa kwa sababu tunavofahamu zile nasi dalili tulizosoma kule nyuma ni kwamba Allah Subhanahu wa ta'ala ndio mwenye hiyo shughuli hiyo ni utendakazi wa Allah Subhanahu wa ta'ala yake na zimekuja dalili nyingi kwamba anzalna minasamaa ma'an tahura wanazilna minasamaa ma'an mubarakam fanbatna bihi jannatin wa habal hasid na mifano aya hizo zote zinaonesha kwamba hakuna anayehusika katika hiyo bali ni Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake na, na huenda wale watu wamesoma wamesoma wanajua mbini, ya, ya, wanajua namna uh, dunia ipo kwa hivyo wana time wakati ambao kwamba masomo yao meonesha kwamba kunayo mvua wakadai kwamba wametengeneza kisha mvua itakuja baada wiki moja ama labda mwezi mmoja wakadai walakin ni ile usome ambayo kwamba Allah ndo wamewajaria ilm tate miongoni mwa ilmu za Allah kisha wakafahamu kwamba ikikuwa hali hii mvua ikanesha wakadai umetengeneza lakini Allah subhanahu wa ta'ala ndo mwenye kutengeneza mvua kisha akao ni mwenye kuishusha ili iwe ni nema kwa wale ambao wako pale chini ama hiyo hiyo ni adhabu ama iwe ni adhabu Naamna kuhusu kuomba dua tutaomba dua inaponyesha mvua kwa sababu ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ndo ameshusha wa hata wakidai wale wenye kudai kwamba sisi ndio tumetengeneza mvua walakin ni juu yetu sisi tulivofundishwa na alayhi salatu wasalamu inaponyesha inaponyesha mvua tuseme Allahumma sayyiban nafi'a na vile vile tunaomba dua ya aina yote ile ambayo kwamba tunapenda katika maisha yetu na Allah ndo mjuzi zaidi